Nëndëruar miqë, selamu alikum u rahmetullahi u brekatu. Jemi në ciklin e misoneve rruga drejtë Allahut. Era një më fësafiri të ndëruar ka filuar të ndihet. Fladi dhe freskia ti besoj se si ka filuar të freskoj dhe nërgjësoj shumë prej nesh. Era e muaj të Ramazanit. Shumë prej nesh për besimtarve jetojnë me këtë muaj. Por, pyetja që të në shëshiroj gjatë bisetë të sonë në të mbromje është. Sa e rëndësishëm është ky muaj dhe e ndiejm vërtet vlerën e rëndinë të muajit. Këtë pyetje vazhdojmë me hoqën të shoqërohemi me Hoxhën tonë nderuar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aleikum salam wa rahmatullah. Mirsë erda. Mirsë jai Allahu usulif. Në rrugën tonë drejt Allahut kemi thënë se kemi stacione, stacione furnizimi, stacione që do të, të furnizojmë me më mirësitë më dhe mëshirën e Krishtit tonë. Një nga stacione të shoqëfisë që vjen një herë në vit është muaj i Ramadanit. Do të shohim mos flasim ato që kemi folur për herë dhe besoj se jemi të ndërqejsuar që muaj i Ramadanit, muaj i mshirës, muaj i Kuranit, shumë për ne është. E them këtë që dom diçka ndryshe për të kuptuar cili është ky muaj për disa nga njerëzit që nuk e kuptojnë ashtu siç duhet këtë muaj. Qasjet e tyre në këtë muaj. Qëndrimet takon Allahu ta dojell paqa dhe bekime të Allahu qofshimi Mohamedin sallallahu ari usallam i familit i shoket dhe të gjithë ata që ndekin kërë u dirë nditë në fund të kësë e bote. Êshtë të vërtet, do të të se ne jemi përbol një muaj të stërmbushur vlerash. Munësish të shumë të përtfituar. Por, andodhë kjo rralisht pas dhe Ramazoni, ne edhim përgjigjen në këtë pyti. Dhe, Duket ulëmtuar, do të thot për shkaqet e këtij mos përfitimi. Domohtundësh, do të thot ky ulëmtim na shpie tek disa shkaqe, por mendoj se para shkaqeve duhet të flasim për një problem që ë nuk është vetëm në raport me Ramazanin, por është në raport me shumë adhuri me që Allahu xhalla wala na ka obliguar me to. Muslimant ë nga një herë për shkaqe të ndryshme marrin nga adhurimi vetëm një pjesë të caktuar të tij dhe braktisin pjesën e mbetur pse e bëjnë këtë ngasë as nuk mund ta braktisin fen tërësisht po as nuk mund ta bartin si duhet atëra e gjejnë një mesatare po që mesatara nuk është mesatare fetare e gjejnë një mesatare si mbastyne që sipas ku u mundson të identifikim çoftë dhe zberth në raport me theunë. Ne këtu djem edhe te Kurani. Përshëhem Kurani sa mundi ka të për Thyngaj, ku e kanë ku e kanë fokusuaruse man për pretendimin e tek të vdekurit. Është vërtet. Apo përshëhem lakimi çfarë doja durimi, ashtu është edhe agjërimi. Muaj Ramazan na vijë me, me me mirësit shumëtar. Mirë, po fatke si muslimant, e din se duhet të veqot me dheqë. Por, të veqojnë me atë që duhet, e kam pas pak vështirën, kuptim vështirën të epshit, të egos, të rëthanave, e kështëmerat. Atëre kanë preferuar për lehet të të tërri, po të veqojnë, po, në stetë si mujtë e tjerë. Por fatke siçt, në disa gjera që nuk duhet me to të veqojnë me Ramazanë, me spaku ishtë dasht të ve mund të veqoj me ato veprime, mujtë e tjerë. Por ju Ramazan, nga se Ramazanin nuk lidhet me atë që disa musliman dëshrujnë të abën Ramazan të veqant me ato veprime. Për shambull, muj Ramazan, për du sa njerëzë, qëka ju kutot, kur, në qëka u asocion muj Ramazan, në ndeja tërnatën. O, bu, kur përve muj Ramazan, ta është tërnatën mund të luej me letra, mund dalim, pim, qaj, me shok, nga se Kjo është fatë kjecështë që identifikuhet me këtun dheja më i Ramazan. Në disa të tjerë, identifikuhet për shumën me hargjime. Tarë të të hajë më mirë, a po? Pasë shumë se, e Ramazane. Kërëj familari, blinjë gjëra më, më, më mirë, në në gatuan ushqime më të bukra, dhe në asocien në ushqime kualitative dhe në sofur të bo, me, me bëllëk, a po? Më të i përse që në asocien në atë që është realit. Nuk po tëmë që kë Megomos ti sot fryrë shtruar ushimi ndajet mosien këto shenja identifikuese të Ramazanit dhe mosien këto pritimet e vërtme tua të, të muajit Ramazan. Të kërkoim për, për të shtetet për tek kësaj. Dikush etë për shemb, mendon se Ramazani është muaj ideal për vizita. Domthonjë gatë vitit kemi qenë të angazhuar të zënë tash një shans ideale të bëjmë vizitat të të afërmit, të bëjmë iftare kështu me radhë dhe e përkufizojnë përfitimin nga Ramazani në këto vizita. Dhe në bazë të këtyre vizitave e konsiderojnë këtë muaj të suksesshëm apo më pak të suksesshëm. Prandaj themi që në fund duhet të lirohemi nga këto konceptime. Ka shembuj të shumtë që ilustrojn praktikisht këto konceptime, a? Por duhet të them se pa u liruar nga këto nuk mund të arrijmë të gërbëthoma e Ramazanit, tek esenca e tij, duke qenë se qëllimi jon në rrugën e Allahut është të qartësojmë po, se si në drejtunë Qelçës dhe njerëzit, besimtarët vet pasaj të zgjedhin atë rrugën më të drejtë. Kemë devim me ato që thamë, me qasjen që sillin besimtarët në të muajt e identifikimit, të këtij muajit të madhur të mysafirëve të ndërruar. Po dyshën, po dyshën, po dyshën. Shpërndaj të, të qartësojmë këto me kuptimin e vërtetë, thamon të identifikimit, me çfarë identifikojmë në këtë muaj, më thonë. Fillimisht llojë ndërruara. Ë, ne nuk kemi ditë çfarë Ramazan. Asë nuk kimi di shka është Korani, asë nuk kimi di shka është Namazi, kës në na kamësuar? Allahu Azzajal. Ma ndi Allahu Gjalli Vela thëtë për Muhammed e sëmë, ma kun dhe të dhëri, me l-kitabu, me l-iman. Ti nuk e ketit asë shka është Korani, asë shka është bësimi, qëfar ketit i përkëpër? Në atë kemi mësuti. Dhe neve në kamësu Allahu Gjalli Vela për mes peygamberis e sëllam. Pa të kecësia me madha është s jemët një smundi, të smundit jam prekur disa popujt më herët dhe janë shkatruar. Çëska e smundje. Çësia selektive. Çësia selektive ndaj argumenteve fetare. A jeteve të Kur'anit, haditheve beGAMED sallallahu alaihi wasallam. Al Kjo çësia selektive fatkeqësisht ton ka përfit, ka përfitë në masë të gjerë muslimanarë fanno në kuptë me çës selektive. Disa kanë çës selektive ndaj fesë në këtë mënyrë. Morën diç për isoj, sa për të identifikuar sa në musliman, sikur sa për Shadedi, zemra e mirë, Bayram ndonjë natë të madhe ta festojnë dhe kaq. E kuaj pjesa e mbetur askum. Disa të tjerë kanë marrë ato që duhet nga adhurimet. Po në gabet të adhurim nuk kanë marrë ato që duhet. E kanë marr aspektin e zbatimit. Por ju është edhe aspekti ndikimit. Mm -hmm. Nga çdo obligim dashnë dalesë, i ka dy aspekte. Aspekti pa. i parë është ta zbatoj urdhnin. Po po. E por nuk duhet me kashë naftohem. Unë e fal namazin, do tash me kruva. Pse më gakonim atëherë? Jo. E mësti i kë bën një pjesë. Dhe kë bëj në gjysmë të udhës. Po gjysmë udhës e ke bër. Kjo është shumë rëndësishme. Por tash duhet të shikojmë ndikimin e këtij zbatimi tek zemra jote, tek jeta jote. Edhe këtu kemi çështje aktive, nuk u pëlqen disa muslimanëve ça të lejojnë që namazet të ndikojnë jetën e tyre. Ngase e dinë se do të detyrohen të praktikojnë shumë shpesh. Por në anën tjetër nuk mund ta përballojnë praktikën e namazit, kështu që e falën në mënyrë mekanike dhe rutinë, por duke e privuar nga dikimin jetën tonë të, të, të përditshme. Dhe kjo analizë është shumëën e nceshme, pastaj përdit se ka duhet të skuar kur flasim për problemet e muslimanëve. Andaj un shpresoj rreth them kështu. Ne duhet që për të verifikuar sa ashtë asht rjeti duke funksionuar si duhet sigur sa i mjeshtri për shambull kur do në të verifikojnë kablon se unë e për e futin në rrim por këtu nuk për ndezit probleme, ku e kështë për ndezit pas ka të duko shkëputin këtë kablon në gjatë rrugës është një, një shkëputin nga se pas e a fut këtu një dëmëzosh mërët në që duhet të ndezit kjo A tani në themi, nëse jemi musliman, a do të kemi sot ndryshojsh? Nuk, nuk mund ta lidh situatën tonë që kemi ne, çoftë në raporte me Zotin, me Allahun, gjendjen ekonomike që kemi, gjendjen politike, gjëra që kemi, nuk lidhen me fen. Nuk po porput, diku një kabll është shkëputur. A dhe u sa musliman vazhdimisht verifikoni kabllat. Dhe janë dy kablla vetëm, s'ka shumë. Kanë ekipësi ikin, ikin 20 kabllo, duhet gjithati, unë i them ikin dy kabllo vetëm. Qëso du ka bla vetëm verifikoj. Verifikojm. Çfarë është e para? E para verifiko kabllin dalse nga zamra. Cila është? E? Në zamra njoft se ka i mund, apo domosdosh duhet të ndriçuohen gjymtyrët me veprë. Në qoftë se në zamr ka i mund, por gjymtyrët nuk janë funksion të punë të mira, atëh ka shkputur dikun. Ka shkputur që kjo zamr nuk po përçan si duhet, për mëstë kse kablla shënjat e gjallërisë së saj. E verifikuam, un e hoj, si duket kam iman. Son pa xhiroi, po falem, povojë në kofteja, edhe i themi ti ke bër verifikimin e një kablle. Ka mbetë e dyta, apo? Mm -hmm. Do të thot kablla e pavarësh të verifikojmë. Gazamra, gjymtyrët. Mm -hmm. Si po funksionojnë mirë? Tash nga gjymtyrët në zamr. Apo? Mm -hmm. Që zamra i lëviz gjymtyrët, jo me qëllim të lëvizjes, por zamr i duat që duke lëvizur gjymtyrët apo ti kthe do bie eksolvizë vetë zemrës. A ky zemra të ngjallët me adhurin e Allahut xhallahu te. Dhe sikojm pastaj ndikimin e këtij adhurimi në jetën tonë përditshme. Apo e dojmë Allahun më tepër. Apo i m'dhiga që të sakrifikojnë për të. Apo ajem më të përulur. Apo ajemi uh, me dozë më të ngritur të frikës ndaj Allah xhallahu ala. Apo mbështetemi më, më fuqishëm në të. Apo kemi më shumë mendim të mirë për të. Apo i m'bindem premtimin e tij që shum rall. Kës ka mbë dytë, dytë që pa mos i marrë verifikon. Andaj për të kthyer tek pyetja që e bëra. Pas trksoj se ishte domosdoshme. Po do, këtu do them që do t'japim një rëndësi shumë madhe, të madhe te vezit, mosha që na ndiejin që ky është shumë, shumë, kjo moment, shumë gjatë, në veçan, kjo i rëndësishëm ky moment. Tha durimë shumë i gjatë, më thënë veçanë kjo muaj Ramazani. Po. Dhe për të kuptuar vërtet rëndësinë se mund të shkputim to kapave nuk e kemi. Atëherë e të ndriçohemi. Kjo është ajo po. që do t'jap një rëndësi veçanë themi që minutat janë shumë të vlefshme. Po. Është shumë e rëndësishme të qërcëtojmë momentin tonë. Po, Një muaj është i madh. Të gjithë, më poshtë në Islam, në, në Ramazan, muslimanët janë më të gatshëm për të thënë se, ej, jemi në musliman këtu. Është shumë të lehtë. Por ndoshta na mungojnë këto kabllat. Po. Kabllat na mungojnë. Andaj dua të them që nëse Allah xhallahu ala na ka psuar iman na ka psuar këtu. Ne duhet që ta marrim tërësisht. Të shajmuloqon këtu përkë sikurse po përmande muaj Ramazan. Allahun surën Bakara thotë: "Yā ja, ayyuhalladhīna āmanū" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مالكم بلات او جي كيني بسوار واش بضرObligé ماجريمين بيك يوبيك يوزغوزون تسان الله ما مقبول بوججريمين بو اون باجراي باسي ميو بور كاش جيس ماودوس دوزفازدوار ديل الفوند لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الفوند Tur fundi, kjo është kabllë e kyse. Kabllë apo rreth, kuti bale i kumosim. Është bër obligim agjërimi. Un pa agjeraj, po agjëroj, po funksionon rregull. Qase ja e ledin e Amenu, oj që i besuat, Imani, Nzamr, apo po funksionon, po jap urrat mjaftushëm, po na shtrohomun, po funksionon rregull. Kë pik mirë është apo? Mirë. Ama aqzhdatim kë ajo, tash kthimi la alakum te të tekun, që t'i minim më të devotshëm. Devotshuria është të tar më gjerë termëjor ibn Taymiyyah rahimullah, lapara ti desangalefi e kanë definuar devosmirin, kanë thënë, është fi'lul ma'mur, wa tarkul mahdhur, was-sabru lal-maqdur. Kjo është devosmia, të kryesh obligimet, të largosh ngandalezat dhe të bësh sabër na çka godit. Por aq saqë so të realizojmë jetën e përditshme, por aq ka bula e, e dytë duke funksionuar. Si duhet? Është duke u kthyer ajërimit në edukimin e zemrës që pastaj tjetë ma aktive, ma e gatshme, në kryrin e obligimive të mbetura, në largimin nga pjesa e ndënjë, të kejti që kanë betekne, dhe në stabilitet gjatë tjuthimi, në goditjet që në vinë nga caktimi Allahot e Zogjel. Pra ndaj, kër është telbi, dhe gjithmonë, sartë në kujtuat Ramazani, duhet në kujtuat dhe vëshmëria. Se ta shpërë në muaj, këtu duhet është një garë, këtu duhet të në tari të shka, Zoti ka kërkuar prej premte që për mëse aljerimet un ti mi devotsh. Dhe tash do të më jesh një sfidë për mua, a do i të bëhemi devotsh. Dhe sa të flasim për devotshërinë, bëhet fjalë për një tërësi të ndarë në tre njësi mm. themelore. Tash, fi'lu el-m'amur kulu obligima ba. Ona kramdish ka çesë ndo kuri. Po, unë fal vetëm juman. As të rëndëluar, kë Ramazan duhet të të baur pes vokte. Fondmo. Dashmoja s'e ka ndiku o tërë ku mahdhur le pra prakticitet ndaluar unë ende për gojë njerëz unë ende kam zili dikën unë ende Ramazani është të shans po pra. dëshmojë se të do. le hanë të kum të të takon kabllë e dytë funksionon si duhet dëshmojë letim bëtet mande joti e varur tek këto qëllime apo do të shoqrat pastaj ziyaretë ditë ditë ja, pastaj këto janë ancsuare mm. këtu pastaj bjan relative ndodhen nuk do të ndoshëm mirënjohësme dhe sabri Nuk ka ndodhur një fatkeçi këtu, si. ka ndodhur një si po si fila, si zgjandja e Azamrit me Allahun. Si po komunikon ke Zëmër me Allahun në provë. Ah, kjo është shumë e rëndësishme. Nga njëri njeriu nuk flet me djuh, por Zëmra i thot Allahu Teajel, më bini kështu më mm. qenë ozat të më kishë caktuar kështu. Nuk qjen ka Zëmër redukuar këtu, nuk duhet të flet Zëmra me Allahun kështu topa. Po Zëmra do të onë po E kam pak vështirëta për etojkët, por e këtë, di që kjo është e mirë për mua. Asim vjen nga Zoti i Gjithësisë, këtë acogjërim. Ne edukon këtë rrafsh. Na bën rramp të edukuar, me tërbie për Allah, për Zotin e Gjithësisë. Dhe kjo është fokusi i agjërimet. Andai kabla e par ku ti bali komosia, agjerani. Mirpajova ti këtu musliman, duhet të verifikuar e kam në dy të la'allakum ta takun. Ne shoh se krijohet një rreth i till. Atë rë do Rimbo do të skonsum regula, po një çark i fit. I blodot formuar ishte të, formu, si të përdon dritë mjaftueshme për, tjepo rrugun, për të parë rrugën, për të e pasur ditë të Allahu xhelaluhu. Atëherë ne kemi kabllin e par, jemi besimtarë, identifikohemi, na mungon kablli ndriçimit. Po. Dhe ndryçimi. Dhe ndryçimi s'mund të vijë nga jashtë, po duhet që nga gjymtyra të vi të ndriçojë brenda dhe pastaj të bëjmë një të prodhon dritën e përjasht. Po, di. Se do kështu, thotë ti do shkaqet që më çojnë vërtet më thën për tek diçka utuar sepse ne themi jemi musliman dhe duam të identifikojemi si musliman ne themi që kjo është e mirë por na mungon kuptimi i vërtet e shkaqet pse nuk është kështu si po flet hoğa pse është gjë ndryshe pse për shembse kur ndonjëherë kërkon diçka më tepër se doshta doshtu të verifikojmë ose provojmë ta kongu të sa ngamosim atë çfarë të thëgë sikisht Fatkeçistan, nuk funksionon kabllaja as dalca as hyrsa. Bërtis në jerinë. Fjalët do dë në në muaj, në të vështadash në muajin e të verës. I them, e keni shansën. Shansa është tash për të dëshmuar se po funksionon mirë. Provoje. Ti vetë kimunzi. Fotarrim ndriçon rrekon. E fundri nuk ndriçon, ku është faji? Te poçi? Jo, ja, nesim e futur prizën siç duhet. Po kjo është. Atë kjo është. Në s'ke besu si duhet, burimin në kërsi duhet, nuk përja përrim një aftushme, se për tëja përrim një aftushme, do të nëndizet poqë, do mëzdo, pa tjetër. Të tjerët, agjerojnë, po nuk i kanë mend të dëvëshmërje, jo, i kanë mend të kryo obligimin, të kryo obligimin, e kanë barë, jo, jo, të temi. Agjërimi është njetë, njetër që duhesh, do mëzdo, të përdorësh për të arrit e këtë dë dhe vazhmeria e pam cila është si kur është jarrua. Pse ndodhë ndëryushe? Ka dhe sa shkache. Unë mendojë që shkaku kryesor, pishkache kryesor është se, uh, para se ta kuptojmë a gjerimin në drejtë, ne kemi në ujtë ta kuptojmë jetën në drejtë. A gjerimin është një pjesë jetës të të nuk është të rjeta. Andaj, unë mendojë se fillim është e qofë se shfaqen defekte në pjesë të jetës, atër ne kemi Qka është tjeta për njëve? Për një musliman qka do të tjetan? Pse javlen që të jetaj edhe dhe dhe dit? Pse? Pse javlen që të jetaj edhe dhe dhe dit? Pse? Qka do tjetan? Mirë që Allah ta kalonë së prish punë, po, qka do tjetan? Përgjikën kërpjitje, është sinjal a kemi defekt, apo nuk kemi defekt pasaj në agjelimin punë tjera. Mhm. Allahu nuk na ka krijuar që ne të usijemi as të pimë si hoç poa duhet. Nuk po them ça duhet apo nuk duhet. <të> po nuk janë këtë burr për këtë burr. Ti këtu ka të kërkosh diçka tjetër. Këto janë ansorë. Këto janë ansorë. Për shembull, ne një neresh nis për Tiranë. Apo mirë po i duhet, i duhet derivati, i duhet benzini, nafta i duhet për sku. Dhe ai kur ta mbush makinët mm. i plët, derivat, për shambull, vandalet në punë bezit, u kry, murë fund. Jo, aje konzronë këtë domazonë për rrugë, po, po, jo qëllim themelor të ambush këtë makinën, qëllim themelor të arinë të iranë, kjo është qëllimi, por, për aritin këtë qëllimi mduhët këtë derivat. Mm -hmm. Dhe ne kështë qëllimë më simanëve, ushtimi, puna, risku, funizimi, roga, parat, shtëpia, gjitha këtë duhen, por mos mendon se e ke kriju rolin kët bot kur to i ke arrit jo to duam për rrugën kë ka qëllimi qëllimi është ajo që Allahu ka thonë ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikur sa kimisik një gjendë njerëz i kemi krijuar për ta adhuru Allahun azza xal andaj dërtion themelore duhet të adhurojmë Allahun çdo levala dhe një njerëz që është në dërt të arritë së këti qëllimi 11 muaj domoshta pastaj kjo të të shpijet, do ta shpië domoshtëshmëris që edhe Ramazani ta kanë sikurse duhet. Po njerit 19 muaj është i gatuar nga ky qëllim themelor. Të rjeta tjetër është larg qëllimet. Pastaj pa do ta përmbledh veten moment, në momentin e Ramazan, vallahi është shumë vërtet. Është shumë vërtet. Dhe thëpë shkaku kryesor si fillimisht simbutoçi me jetës, ne ta kuptojmë qëllimin jetës. Pse kanë këtë butullë? Ta kuptojnë nëse qofse përdorresh për diçka tjetër të gaben është do ti sikur të themi në Kosovë që quvë veten pastaj, kështu kot valla. Dhe kam përmendur ndonjëherë një shemb, kjo kamer tash e porëngjizon. Po. Kjo kamer është për kët punë. Tash para merr ndikoza çenka e mirë, le të prodhni çenka për ta për ta ngul një gurt. Da thye. Çfarë e thënë këtë? Çfarë thonë jesh për të? Çmendur. Si për një gurt të këtë kamerën prishë. Është si më nëse është i çmendur njëri, që e prish kamerën për një gurt. Çfarë thimi para që e prish tërë jetën për një kafshë goje dhe për një epë realizore, kuçkashkë. Valla kjo është Më lelarg se këtë këtë Andë një, një thonë të, në qovë se ke qie pritësh këta kamerës. Ata ne dietar thonte, në çopse ne e gjem njërin në rrug, i cili ka një dëshënë ero dhe e ka ndez e ka ndez çibritin apo shkrepzën. Mm -hmm. Do të ndon ti dijk ato. Çfarë bën jetë? Ai normalisht e ka kapën. Do sa ne humbim 100 euro vite të tëra humbim. S'ka ne shko. Do kur kush nuk do të çfarë do të bëjë. Normal është apo. Ata duhet të them që ta kuptojmë qëllimin e krimit. Pse kanë këtë botolë? inkodër të kësaj fillon të përmbledhësh. Ishka për derdhur, do të përmbledh. Duko përmbledh në jetë, përmbledhesh edhe në razimin mm -hmm. e shënimit të Ramadanit. Kjo apo, e dyta është për skaçjeve që mendon se duhet të kemi është gjithashtu edhe që ne nuk ja dimë realisht vlerën kësaj feje që na ka ndëruar me të. Po të dini njerëzit, sa u ban mir Islami? Sa është i dobishëm për ta? Até do të mundoheni ta zbatujnë fije për për për, madhjë do të kërkohen, a ko ende? Gaj se e, e kuptu në realisht, se sënë të nevojshem për të. Ibeka ime, Rahimullah, thot, se njerët kanë nevoj për finë, për islamin, më tepër, madhjë shumë më tepër, se që kanë nevoj për ushjime dhe për pjenë. Kus e ndinë kështë të nevojnë? Sot nuk e ndinë, gasi në gasimin e botë të sprovas, nuk e ndinë, Por vallai nesër kur dalin para Allahut dhe Leuhalla do ta vrej. Se e tëra që na është dash të marrë nga këtu botë është vetëm ajo që ka të bëjë me këtë jetë. Të gjitha të tjerat mund të jenë barr. Të gjitha këtu. Unë e thikën e shambul kërdritë, do them pstrict. Them para më ndo vllai nderuar ë të është dhënë një strojs. Apo? Po. I strojs një krah. Dhe të është thënë Do të ecësh në këtë rrugë. Në fund të rrugës, atje, në fund të uthtimit, është një trek. Nëpa. Merë për gjatë rrugës, gjera, dhe pas taj, në trek do t'i shitesh. Dhe në bas të parao që i fitën, më vartë uthtimit dhe jetë më të më tutje. Mm -hmm. Njerëzit ashtë nuk dinë që ka këshitë në trek atje. Apo? Pa. Dhe disa njerëzë me ndojë se so ma eronë që është trojca, a që me është trejqë mm -hmm. është Andaj mbledhin, shkëmbin, gur... Aj po! është po e rënd, aj mezje banë! Mm -hmm. Por këshkët në të rek dhe e hud... Aj prënari i mm -hmm. trego të... Këto të unë nuk vlin... Këto nuk vlin... Por këto nuk muna as një pikut me të alo, një diq më tjepër. Së ma rëtan! Nëse njerës, nuk ka mbledhër gur... Nështë të nuk e kanë rënduar shumë... Ato. E kanë letë e bajnë... Por kam lidhër me garitar... E kërë kanë shkuar s'i kam k Andai elë këdbot, Allahu na ka dhënë kur kemi lindë një strojë. Ka mbush në raptemin, me çka doni. Ja kur bota. Dhem i lir. Jeni të lirë, çka dush mbledh ti? Fotë në strojë atë çka du, nuk të pengon kush apo. I lir. Në fond do ta derdhësh kët strojë për Allahun dhe wala. Ne vlersojm. Në bas të çmimit atij tash, është aty në çmim i caktuar. Kjo bon kaç, kjo nuk vlen, kjo vlen shumë. Kjo për këtë dënorsh pse e kim liëse nuk kurdosh me mal me vete nuk në mësën asë kush se qëfar vlenë në këtë reg për e cëfis nda kjo është katalogu i vetëm që në u dhëzon për vlerën reale të gjërave që në imë ledhën në tregun e sësiontar ka që në do të fje ta është ti vlerësën se po, qëfar dhëtë të zhjeve a dhëtë të marrë të gjithë të tjerët edhe pse mund tjenë me qënë mire pëse mund tjenë të dobeshëm në regullës pa ta nuk dinë realisht se pranori i tregut atje që farë vlerësa. Parëmëndot ashtë, betëm një shemën për ta se ku vlerën dhe ruarë. Për ta kuptu, s'pa ku pëtentoj që të apërentoj vlerën dhe tonë e motërëve, atë që po flasë për këtë kur. Parëmëndon një treg, parëmëndon një treg, ku një fjallë, subhanë Allahi vë bihamdi, kaqë, vje më e rëndë se tërbota dodet me pak se një minutë. Po çfarë të gjogosh kënd nuk di. Allahu dheu le ualla thot, "Wa takunu al-jibalu kal-ahenil manfush." A dit Allahu thot ditën e vjeshtë me ditën e Tregut. Apo takunu al-jibalu. Kodrat, kodrat që rrethojnë Shqipërinë, Kosovën, e rrethojnë butën i ki Himalajet, i ki bierstën Emërat e Neh, i ki Shorrin, i ki Quediçvar. Don shiko sa e none e. Allahu thot, "Kto te Allahu nat peshon atje." që na dhe të peshojmë këtë strasën tonë të shkret, para me ndo, ha? Uh -huh. Ati Allah tët, të të peshoj të kunur gjibalu këll ehnin mën fush. Kodrat e mëndon, bëshkët do t'jen sikur se leshi i shprishur. I do tëtë e merë leshën e qingjit, deles, apo, dhe e shpëndon kështu. Sa so, pëshonë e në tukë? Kodrat do t'jen kështu. Në së të të pegamberi së sërëm, kelimet tani, hapo, hafife tani ale lisan, thekile tani ale lmizan, habibet tani ilerrahman, dy fjual janë, të letan e gju, por të rëndan, pëshoj, të tregu nesër, subhanallahu bihamdihi, subhanallahu ladhim. Andaj, kush në mësën për alëtit nesëve pëshojës, asë kush, valaj, asë kush, më nuk denë, -de edhe -de -de po deshi, posë kësë i fejë. Asa e kuptojm këtu ve e kuptojm seriozisht edhe msimimet e saj. Feja na thot se kërkon ndajërimi kjo ne e kuptojm. Kjo na mson drejt, ne duhet kët ta godasim, kasi se këna duat apo. Som ma seriozisht e kuptojm fen. Som nevojsh me ndim fen për neve. Som merancie kimi fen aq më tepër eralzoim edhe pjesën e fest që është agjerimi. Po nëse njëri nuk nuk ja dëmbyen e fest fora e kuptojm kuptojm të thoj vullnetar 1000 fetar po si e feja po Fetën nuk njër. i kushton vëmëri rëndësit madhe atër një njeri që nuk i kushton rëndësi për shembull të ersisht një libër si do të kushton një kapitull të atë librit kjo është problemi problemi i tretë shkaqet është që e the reale e shtatë e para mos njohë e, e qëllimit të tij mos ndërsimi i duhur i fes dhe e treta Osnjohia e blerave Ramazan. Vallahi ne udhim në mëshkën e Ramazan. Tash shikoj burrat e mirë të nderuar, njerëz të mirë që kanë kaluar para nesh. 6 për muaj ditë përpara. 6 muaj. Kan lutur Allahun e Madh natë e ditë o Zoti i gjithësisë, na i jap jetë vetëm ta kalojmë këtë Ramazan. Kur ka kaluar Ramazani, 6 muaj pas Ramazanit kan lutur Allahun që t'u hapë Ramazanin fatet i çka kandidat. Këta dikun e kanë bazukë të dhert, kanë lidhe të varur me Ramazonin. Pe kan bënë sa sotim ka thënë. S'na menë. I humbur është ai, i dështuar është ai. Nuk mund t'i jetë të suksessm njeriu i cili vi Ramazoni edhe nuk i fola gjinohat. Çfarë bëre pas këtë? Çfar uji po bart të me vete Ramazoni që të gjitha ndërtësirat që i kimi shkaktuar gjithësisht i shlyn me nëna votë mëno. Sot në mallandjim do ta prezim këta. Para mendoa vlloi dënuar një njerëz smur, me të një syh të mshërl, subhanallahu. Leku s'do të jetojmë do. Se ta kuptojm këto këto ka bëjë krasim me kët botë. Nëse një sy të kam shël dhe nuk poshat, pengon Për një sy. Apo e thu se është nis ilaçi nga Gjermania, posa ta lysh syrin e çoroshapur. Po si e prret ky gjorë këtë ilaç apo? Po në ditë për ditë, e ku metë, pëse u vanu, SMS-e, mesashe, denjë pretë, pëse nuk kërë, pëse u vanu, ku është? Apo, me malë në gjene pretë, dhe posa ta këtë nërtë, e kapë me njerë, që farë bënë, të do të njesë religi? Me njerë, me njerëse, është për një sy, për një sy, vetë. Po dhë t'i këtë, që do mështë? Ramazan nuk ka dhe me si Allah, Ramazan nuk ka dhe me tërë ty, me tërë ty, e shë Bgatohet i tër trupi. Të Është a dëndrëti në Amazonë? A presu kët mua me kët mëllëngjim apo pres me dë? O oh, zot tash do të bjen korrekt, do ta xheroj me burr, ditë e gjatë. Mosse ky musafir mund të preket. Mund të preket para ndonjë musafir diën e thutar se ky vjen këni një hançum si do t'ia bëjon nuk mujt ani musafir se ti po e bën dër në ushqimi ti a vjen? Ja, vjen. E vërtet do. Ndëshë më thëmë do të do një të flisim më shumë kërëndësia, me qarënë më, më shtilët kërëndërë në ndëruar e shumë, por në basë një apësirë të shkurëtër dhe këthejmë për sërje. Të ndëruar miqë, shkoputemi, duke marë me vetë më thëmë rëndësinë më dhe që ka këmë muaj dhe së të mos ishe rëndësishme të kuptuar të trejt tjetës tonë. Këthejmë i basë pak. Mish u kthem përsëri në studio për të vazhduar bisedën. Hoxh, edhe pjesa e parë na mori kohën dhe kaluam atë limitin dhe nuk e ndiejm. Nuk vini për faktin sepse tham, ndoshta i ka bënë parë ka funksionuar mirë. Dhe shpresoj të ketë funksionuar këto gjithë vështësinë motorëton që ne shohim, të gjitha ta besimtarin që mezi e presin Ramazanin. Ndoshta jo me atë lloj, do besojmë se kemi pritë qërim 6 muaj, që themi o Zot, mirë të na vi. Por e presim, ndoshta ka bënë parë funksionon do dëshëroja të, të mërën se goditja elektrike e mëtë forta, me që se pëllën për kam blët, për të kryptuar rëndësinë fortë këti muaj, hoqë. Unë e përmenda, do të të blenderuar, se fakte që në hymë në disa punë, për jatë i dhe dhe lëren, ne kemi gjykuar për atë punë se nuk dhe të shkonsiduat, më stëmë do të dështën. Dhe këtë unë e kam përmend blenderuar në shumë raste, do të të Unë më ndoj se edhe të kështja për shambull që nuk ka të bëjme adhurime. Kuptimin e ngu shtë adhurime. Edhe edhe njëten e përdeshme. Për shambull, sa so ndodhë që të shfaqen problemin njëten bërshortore, se dy qifte janë fu të vetëm ga dira e epshit. Dukë i më nduar se jetë abërshore është vetëm shurë e më... epshit. Asjetër. Dhe posa është frykë e epshë, dhe qka ta është pasaj? E ta është mo qka. Ska mu ku Ta tani më jam mbar përitetin. Gruaja ka bar burrin, ta duhet ti lajti, përgatit kamçin e lir. Sa gron dëgjuan apo thotë, "Ma rahat mësumarta, veç veç barbosh." Apo andothën? Sh... Po. Sa bura dënë, "Jo, oh, vllamo mësumarta, zgat zgatë sa të mundi li shkon ku dush." E kupton grua mbar. Pse? Qase ka marr veç ne çast vogët. Për ta që kuptojn shumë si më tepër se kaq. Sikur sallahu ka nprehje, qetësi, siguri, Uri. rahati, dashuri e ndersjellë. Kta burta, kta kta një ditë pse anvonuan nga martesa e çajna ditë. Apo, po si nuk umartova më herë të vëllahut, po ku isha që ne? Apo. Kjo është praktikisht një ndim. Në kit ndjen martet e Ramazanit, vëllahut. Nëse kupton në Ramazanin e njeriu, vetëm si si ku si, se si për mend apo. Apo si musafir. Kush e ka dërguar po, të musafir? Këu si? Allahu jelle wala. Po ti ke një mëkollahut, ta dërgon dikën që vetëm në më barëki. Kur fort asfar as do bie ski piti. E çfarë? Ë prat e gostit, bën sabër pse? Ma ka dërgu miku im për hatritun e. E prast. Para menda. Po thitën Amazoni, vetë më gjim. Allahu thot, unë po qrok PKK nga ju, vetëm qysha apo më priti kur musafir mira, po ju duke na të uritura të tjetër. Sko dobi as xjnoj askinisë vop sko kurjo. Vetë që për hatër ta mofën. Vetëm kështu të, të ishte si do të duhet priti ky mui beku dherëmoçi Allahu Jellahu Ala nuk e ka dërguar për të na rënë rënëuar. Jo, po ky vjen me aq të mira saqë vallai ta presim tër natën në këmbë. Kur do të nis okay. llogaritja reale më i Amazon do të ishte pak për këtë. Ne ta kimzonin çdo që li të trupit. Po padyshim Allah, po të, të gëzoheshim, po me, me, me tër çënjen ton, do të mëdhëngjeshim, po kur vjen ky? Unë kam sik në shemb diështoj të konkret apo. Mendoj që në dihmanë shqipuet të tanë për të kuptu edhe më drejt atë që përlasit. Kamë thënë kështu. Para më ndëj jenë betej, jenë luft mm. me një armik, godet, të, godet taj luft përbët dhe në moment po e vrinë se është duke të hargjua municioni. Radhët e tu janë zvogluar nga si kam vdekë shumë nga shokët e tu. Nësë armiku po godit me fuqi, godit, godit. Dhe qëfar të, të bësh? Nuk ka të zbrapëse, nuk i ka të shkash është do mëzdojsh me të përbalesht. Bë, përbalesht, do mëzdojsh. Dhe ti tash, nuk dihë që farë të bësh, është në rëzik jetë e jote, është në rëzik të rëbrosh, pas taj dhjetë rëbria që farësil. Dhe në moment për të lembran baza, kemi njështë përforsime, qëndërën një vetëm edhe pak, a po? Përforsime të qëtë po erdhen, shpatalot të armiko, ju thash disave, atën. si të që këshë përforsime, Qish do do sekond kur vin në mallandxhep apo se jeta jote apo po sa të vin me tër artillerie që do të godas me armikun apo tër për krahja andaj kjo është ramazani shumë konkret kjo është ramazani apen. duhet si shejtani na mbytyë bur që 11 muaj ditë na na kalon na kalon na ka gjunjëzu dhe Allahu po do të rrop të mi erdhën moi erdhën për krahja erdhën municione tash at armikun unë e live dhe me municionin që vije juvetëm goditni Po kush këtë bete, hum kët betejë valla? Vallai hum vetëm pa po, sfirin nuk mund humb. Ti a ja ledhësh armikun dhe të thuaj, ja armati mi, godet vetëm ti. Po dhe fëmija ngarën kët betejë. Dënëmoj në ri ritrësoj ose gruaja ritrësoj këtë merat. Po. A ka rëndsi shumë madh është vendimtar, më thën ky kjo, kjo ndim që vjen thënë në këtë luftë. Po normal, shumë vendimtar. Po si e pranë njëri kët luftë valla? Si e pranë njëri kët do ta them kët për krajë. Po ato ushtoni për çafon e i puth mboll nga gëzimi se Erdë, erdë, murë fundë, murë fundë nga rkesës unë të të vdesë mund këtë bëti, murë fundë frika se të të rëbrohë mundë, jo, ta është erdë në miqë të mi. Pra e në kërkoj që nga gjithë, të kemi raportin më cërën me këtë muaj, të dojmë si shpirtin, të dojmë, nga se ka arë për krahje, ka arë ndihmë nga Allahu Gjelle Ora që të të ndihman. E dhe siguri që është sukses shumë? Pa dushim, pa dushim. Betë më zbatojë që Ana kerta që duhet ta kuptojm kur flasim për pritnin e këtij muaji. Dhe nëse njerëzit me kët mballëngjem, me kët pritje. Nëse njerëzit me kët me kët dërt shikojnë se kur po vije, mos vallë punuo at pak e po afrohet me paramikun. Kët dërt janë, po harrojnë në çfarë muaj i bie Allah. Harrojnë ftojnë, harrojnë vapën. Ata janë dërt apo vjen ku duhet për mua, të goditur, para se të më godat mua armiku. A me këqojm çmo musliman ti kthej syt dikat tjetër. Jo ti thën deut ka koha e iftorin tetes asht apo po ti thën syt nga prkraja kur po vije per te godit. Qëozë këtu ti thojm syt. Ne kemi ksolloj qasje. Me lin Allah xhelalualla nuk do te ket me probleme. Sen cilin muaj do te vije, kur do te vije, si do te kalon ju per kundazi vetem do vi. Vetem te vije. Vetem te vije. Kjo esh brënsi. Brenga them lorash vetem te vije shaqozinë më të çon të të kuptojë vërtet rëndësinë e vërtet e këtij muaji është vendimtar. Ky muaj e 11-të muajve të tërë er, është vendimtar në realizimin aty kabullit ndriçues që ndriçon jetën tonë. Do zoti na holli, ne mundojmë gjithë këtë. Zoti sulmë të të gjitha. Zoti sulmë. Ne shpresojmë që në bisedën tjetër të flasim për vlerat e vërteta të këtij muaji. Shpresoj. Çfarë vlerë? Allah e nderoj sa shumë. Të ndëruar miq, flasim për rëndësinë e këtij muaji. Muaj vendimtar për 11 muajt e tjerë. Nusim Zotin, këtë qënë vërtet disa gotit jenë ndryquse për të ndryquar këtë muaj ashtu të gjithë duhet. Derin në bisetën në ashme, jullën këtë desin e Zotit. Selamu alikum, rahmetullahi, varekatu.